Ebben a részben egy karambol miatt Lian elveszíti az állását. Egy másik állás viszont megtalálja mekintom mérnököt. Két feltaláló egy nehéz helyzetbe találja magát. E találmányt nem szabadalmaztatják. A fehér elefánt összeütközött az aranysassal. A mind mindkét fél éppen és egészségesen került ki, és az összeütközés még nagyobb zajjal sem járt. Kis csendülés jelezte csupán a két nemes vad érintkezését. A fehér elefántot egyébként a Dán király őfelséget tűzte néhány hónappal ezelőtt Camille Gladsbury herceg fiatal és domború mellére, amelyen akkor már ott terpeszkedett a svéd aranysas, a francia becsületrend és az angol tércalagrend barátságos szomszédságába. Említett háziállatok viszont azért ütköztek össze, mert Camille Gladsbury herceg hirtelen és váratlan mozdulattal előrehajolt a páhojába. Ha valaki a londoni olimpia orfeumban akár gyorsan, akár lassan előrehajol a páhojában, rendszerint azt jelenti, hogy valamelyik csinos girl megtetszett neki. A dúsan dekorált úr ember esetében azonban gondolni sem lehetett erre. Nem mintha az illető nagy úrnak nem volna érzéke a női szépség iránt. Sőt, ne? de ne szólj szám, nem fáj fejem. Hanem mert Gladsbury herceg, aki egyike a világ legképzettebb hadmérnekőjének, nem engedhette meg magának, hogy egy girl nyilvánosan tessék neki. Titokban, az más. A herceg tehát hirtelen előrehajolt a pálójába, és Miller szán segít zavartan nézett össze Swift kapitánnyal. A színpadon 16 girl táncolt a történelmi pillanatban. Tizenhat szőke, barna, dörös és fekete, de egyformán nyulánk és egyformán mosolygó, igen hiányosan öltözött fiatal hölgy, akik az enne ütemére egyszerre emelgették karcsulábokat, Egyszere egyszerre magas maga sarkú cipőikkel, és egyszerre emelgették felváltva jobb és bal kezüket a levegőbe. Tizenhat kötelességtudó ifjú táncosnő, aki mindig lelkiismeretesen végezte el munkáját, sohasem feledkezett meg magáról. Pontos volt és megbízható, mint 16 összeigazított svájci óra. Most azonban, mintha az ördög bújt volna beléjük. Mr. Brown, az ügyelő kétségbeesetten tördelte a kezét a színfalak mögött, és ezt a műveletet csak akkor hagyta abba, ha időnként a fejéhez kapott, hogy kitépjen néhány szállat, amúgy is gyér frizurájából. De hogy is ne lett volna kétségbeesve az Olympus Orfeum éberőre? hiszen ilyen botrányos viselkedést még nem láttak a műintézet falai. A görlök nevetgéltek és sugdolóztak, és – ó, hírgalom, atya ne hagyjál, állandóan felbámultak a jobb kettes páhajba, mintha mulatságuk tárgya ott ülne. A jobb kettes páhajba pedig Kamil Excellenciás úr ült. – Tisztára megvesztek ezek a csirkék? – gondolta kétségbe esettem Mr. Brown. – Belevihognak, igen, ez a helyes kifejezés. Egyenesen belevihognak ő exzellenciálő legkegyelmesebb arcába. – És a legveszettebb közöttük is az a kis, őrült Leon Grant. – Ezt már nem is vihok, hanem röhög. Becsukják a színházunkat, becsukják az igazgatót és a rendezőt. – Hát engem nem csuknak be, hanem fú, felakasztanak. Ó, jaj, már ő excellenciája is észrevette, és előrehajott. Hát persze, hogy észrevette, ha nem vak. Hm. Na, végre, még egy pár taktus, és... Ta -ta -ta -ta -ta -ti -ti -ta -ta. Függöny! A függöny legördült. A közönség tapsolt, a görlök -ok kivonultak a rivalda elé, megbicentették a térdüket, meg a fejüket, még egy jó kedvű pillantást vetettek a jobb kettes páholy felé, és lerohantak az öltözőbe, ahol már várta őket a karöltve tajtékzó ügyelő és főrendező. Mr. Benson a főrendező olyan arccal átmegy az izgatottan és ijedte lihegő görlök sora előtt, mint az inspiciáló tábornokok a sereg szemlén. Mindenen keresztül futó pillantása most megpihent Lien Granton. – Szóval ön! – mondta veszedelmesen csengő hangon. – Valami buta vicc kedvér hajlandó kockára tenni színházunk jó hír nevét. – De kérem, főrendező úr! – Ne feleselje, mindenki látta, hogy folyton a jobb kettes pály felé vihoráztak, és legjobban ön vihorászott. – Önnel azelőtt nem volt semmi baj. – De főrendező úr, kérem! – Ne feleseljen! Ebben a színházban még soha nem volt botrány. Ön az elsőt. Ne feleseljen! – Nem is feleseltem. – Akart. – Ha már okvetlenül mosolyogni kell a férfiakra, kiválaszthatott volna valaki mást. Van elég a nézőtéren? – Ezt visszautasítom. Én soha nem mosolygok a férfiakra. De ha valaki egy hülye viccet csinál velem, akkor nem tehetek róla, hogy megfeledkezek magamról. És különben is az, akire mosolyogtam, igazán nem számít férfinek. Micsoda? Maga arra a gentlemanre azt meri mondani, hogy nem férfi. Tudja maga, hogy ki ez az úr? Hogyne, Fred? Miféle, Fred? Micsoda beszédez? Fred megintem, már hónapok óta ide jár utánam. Többször együtt is te Mindig kieszel valami hülye viccet, hogy zavarba hozzon. Ez is egy olyan hülye vicc. A lányok rögtön felismerték, amikor maskarába öltözve megjelent a páholyban. Elég, elég, mert rögtön megüt a guta. Ezt a szép mesét hiába találta ki. Vegye tudomásul, hogy el van bocsájtva. Ne feleseljen! Lynn Grant arca vérbe borult. Micsoda? Emiatt a hülye víc miatt még engem bocsájtanak el? Hát én most megfojtom ezt a Fredet. Magára kapta a kabátját és kiszaladt az öltözőből. Camille Gretzbury herceg egy kicsit megbillentette székét, és mikor az engedékeny darab két lábra állt, kedélyesen hintázni kezdett rajta. Lenézett a nézőtérre, amely most a szünet alatt zsibongot mozgott, guggerezett és cukorkát evett. Aztán egyik kísérője felé fordult. Maga a rémeket lát, kedves Thrift, rémeket lát, mert mindig gyanakszik. Ez a mesterségemmel jár, kegyelmes uram. Egy lépéssel közelebb jött a herceghez. Smith-kapitány magas, szikár, egyvenéves, fekete hajú, kemény arcú fiatalember volt. Nagy, széles, bozontos homlok alatt kutató, élénk, fekete szempár villogott. Egyike volt az Intelligence Service legügyesebb és leghíresebb tagjának. A herceg kíváncsi pillantást vetett rá. – Észrevet valamit, Swift – Én mindig észreveszek valamit, kegyelmes uram. Ebben a pillanatban persze csak a Gyanakvá stádiumában vagyok, de kétségtelen, hogy még ide is követtek bennünket. Nevetséges. Remélem nem hiszi, hogy még ide is elhozom a terveket. Nem tudom, mit hisznek. Csak azt tudom, mit akarnak. Ők is nagyon jól tudják, hogy a tervek még nincsenek készen. Hogy most dolgozom rajtuk. Ne felejts el, Excellenciát, hogy nekik elég volna annyi is, ami eddig készen van belőle. Ennek az új rendszerű kormányozható torpedótervnek minden sora és minden ábrája aranyat ér. Ebben a pillanatban húszra becsülöm azoknak az embereknek a számát, akik el akarják lopni. Nem fogják ellopni, Swift. El fogják lopni, kegyermesülöm. A herceg zavart pillantást vetett a kapitányra. Ellopják. Ezt ön mondja nekem? Ön alábecsül saját képességei, kapitány? Nem becsülöm alá, egy Nagyon jól tudom, mit érek. De én csak egy ember vagyok. Egyszerre csak egy helyen lehetek. Nekem excellenciát személyiért is felelnem kell. És ők nagyon sokan vannak. Kamil Herceg elnevette magát. Ó, oh, maga, egy pessimista szvévt. Azt hiszem, nem olyan fekete az ördög, mint ami ennek festik. Szeretném a ma estét gontran tölteni, de ismerem magam, és tudom, hogy a kijelentéseim fogok rágódni az egész előadás alatt. Sőt, tartok tőle, hogy még a szuppénál is eszembe jutnak. Swift kapitány alig észrevehető tehetetlen mozdulatot tett. Pff, mit csináljak? Excellenciát kérdezett, és én feleltem a legjobb tudásom szerint. A beszélgetés félbeszakadt, mert a folyosón e pillanatban lárba kerekedett kisváltatva felpattant a páholy ajtaja. Swift kapitány jobbjával a hátsó zsebe felé kapott, de rögtön visszahúzta a kezét. Szőkehajú, szemű utcai ruhás lány rontott be a páholyba. Szabályos, finom vonalú arca lángolt a haragtól. Ez a láng piros arc egyenesen bíborpiros lett, mikor Leon Grant meglátta a herceget. Tehát, még mindig itt van? Kiáltotta folytottan, elfulladva a felháborodástól. Senki sem felelt. A segéd, megdöbbenve nézett FIF kapitányra, a kapitány összevont szemmel, gyanakodva és kutatóan figyelte a lányt. A herceg pedig mosolyogva nézegetett egyikről a másikra. Nini, mondta végre, hiszen ez a kis, a, a, a kis művész nev, aki az imént olyan, hogy mondjam csak, olyan kedves közvetlenséggel mosolygott fel ránk a színpadról, Liam még jobban megvadult ettől a nyugalomtól. – Kedves közvetlenséggel? Mondja, magának végképp elment az esze? Miller szánsegény felszítszett. Swift kapitány pedig feltűnő igyekezettel rágni kezdte a körmét. A herceg azonban még mindig derűsen mosolygott. – Miss missz, Izé, mondta szelidem. – Ami az eszemet illeti, erről semmi jót nem mondhatok magának, de a parancsolja, – Ne báncsa, Miller! A kicsi egészen kedves! – Elég! – vágott közbe a lány. – Unom már ezt a komédiát! Idejön és hülye vicceket csinál! Tudja meg, hogy kidobtak! – Kidobták? – érdeklődött a herceg. Honnan? – Honnan? – Innen, a színházból! Kivágtak! – Azt akarom mondani, hogy elbocsájtották? – Azt akarom mondani, hogy kivágtak, mint a huszonegyet! A herceg elgondolkodva pengette össze arcantyúit. Hát ez sajnálatos, rendkívül sajnálatos. Igazán? Annak találja? Hát vegye tudomásul, hogy nekem sem egy népünnepé. Mondhatom szépen viselkedik. Kidobtak magam miatt is. És... Bocsánat, egy pillanatra. Lehet, hogy tévedek, de kétségtelenül szórakoztató előadásból olyasmit vettem ki, hogy miattam bocsátották el. Úgy is van, maga értelmesebb, mint ami ennek látszik. Miller hadnagy újra felsziszent, de nem mert közbeszólni. Fogalmam sincs róla, mondta még mindig nyugodtan a herceg. Hogyan jutottam ehhez a szerephez? A lány ettől a nyugalomtól végképp elvesztette az önuralmát. A herceg elé ugrott, és rekedten kiáltotta. Úgy, fogalma sincs róla, ide jön ebbe a maskarába és... Megállt, tágra nyílott szemmel nézett az előtte ülő fiatalember fiatal ember arcába. Aztán jóval halkabban ijedtem, mondta. – De? De hiszem maga csak ugyan nem, Fred? Camille herceg, mint aki várta ezt a fordulatot, mosolyogva bólintott. – Nem, valóban nem vagyok, Fred. Viszont szolgáljon mentségemül, hogy a keresztelőmön nem hagytak beleszólni a névválasztásba. – Jaj, kérem, hiszen... Akkor én rettenetesen koromba voltam, suttogta a ilyen kétségbe esettem. Hát, megtette, ami magától -e. Viszont azt hiszem, rászolgáltam, hogy megtudjam végre, mi történik itt voltak éppen. Hát, ön csak ügyen Kamil herceg? Természetesen. Camille Gladsbury herceg? Ha nincs ellen kifogása, Hát, ilyet még ebbe az életben nem láttam. A herceg jó indulaton megveregette lián vállát. Szedje össze magát, missz izely. Ha jól értettem, maga összetéveszt valakival. Úgy van, kegyelmes uram. Annyira hasonlítunk -e egymáshoz? Mintha ikrek lennének. Szabad tudnom, kicsoda az illető? Fred Mcinton, állástalan gépészmérnök és feltaláló. Egyszerre nagy csend lett a páholyban. Az agyturbinák búgása befelé hallatszik, az agyturbinák pedig ugyancsak búgtak. A herceg és Captain Swift merev komor nézték egymást, és tudták, hogy egyre gondolnak mind a ketten. A véletlen szerencse, amely hónapok óta tartó áldás küzdelmük során álhatatosan kerülte őket, most melléjük szegődött. A herceg intett a kapitánynak, aki közelebb hajolt. – gondoltunk, úgy a swift? – kérdezte halkan. – Azt hiszem, kegyelmes uram. – Arra az emberre szükségünk van. – Feltéve, ha nem csapda ez is, majd megbizonyosodom róla. Leán felé fordult. – Bocsánat, kisasszony, meg tudná nekem mondani, hogy hol található ebben a pillanatban ez az úr? Leán bólintott. – Hogyne? Minden valószínűség szerint lent átsodog a kiskapuban. A színészekkel beszélget, és engem vár. Nincs egyéb dolga. Hát kérem, én igen jövedelmező üzletet ajánlok önnek. Meg kell azonban értenie, hogy bizalmatlan vagyok. Legyen szíves, írja fel egy darab a címét és adatait. Igen, az önét. Így. Most üljön le itt a páholyba és nézze az előadást. Nekem ugye nem tetszik a műsor, de ő Excellenciájának más a véleménye. A cédulával kezében elhagyta a páholyt. Az ajtó előtt magához intett egy magas, sötét ruhás, szürke szemű, laposra vert óru, boxoló férfit. A cédulát a kezébe nyomta, és pászót súgott a fülébe. Amikor a lapos óru elsietett, visszatért a páholyba. Körülbelül fél óra telt el minden különösebb esemény nélkül. Ezt úgy értetjük, hogy sem a páholyba, sem a színpadon nem történt különösebb esemény. Fél óra múlva kinyílt a páhojajtó, és Swift kapitány azonnal odasietett. Nos? Minden rendben van. Az adatok egyeznek? Teljesen. A leányzó megbízható. Helyes. Azt az embert megtalálta? Igen, ott átcsolog a kis kapuba, Hanem, kapitány, azt mondhatom, ilyen hasonlatosságot nem láttam, amióta élet. Swift elégedetten bólintott. – Nagyon jól van, küldje be azt az embert! Fred McIntum belépett, és ettől a pillanatól kezdve két herceg volt a páholyba. A többiek izgatottan és szemmel figyelték ezt a tüneményes hasonlatosságot. A két herceg egymást nézte. A különbség csak az volt közöttük, hogy az egyikkel nagyogó egyenruha volt, és nyugodt derűvel nézett a világba, a másik pedig kényelmetlenül feszengett jószabot, de kis sikopot zakójában. Néha unyorított egyet a bal szemével, és olyankor megrándult a bal is. Sir Camel megfigyelte, hogy ennél a várándításnál alteregúja mindig a kézelőjéhez nyúl, és kiúzza a kabát alól. Az urak azután bemutatkoztak egymásnak, és a herceg nyíltan beszélni kezdett. – We are around, Mr. Macington. Röviden elmondom, hogy miért van örre szükségünk, és hogyan tehet rendkívül nagy szolgálatot nem csak nekem, hanem hazájának is. Rendelkezzék velem kegyelmesülön. Miután sajnos a keletén is többen tudják, önnel is közölhetem, hogy egy rendkívül fontos találmányon dolgozom. Fred bólított. Érdekes, én is. Ó, oh, igazán. És közölhetné velem találmány a lényegét? <hogy> ne! Találmányom egy elektromos hajbodorítógép. Merem hinni, hogy forradalmasítom vele az egész hőtfodrászipart. Igen? Hmm. Hát rendkívül érdekes. Anélkül, hogy le akarnám becsülni az ön találmányon horderét, ki kell jelentenem, hogy az enyém is meglehetősen fontos, sőt, bizonyos vonatkozásban talán még az önnél is jelentősebb. Én ugyanis egy újrendszerű kormányozható torpedon dolgozom. Fred csendesen ingatta a fejét. kormányozhatta torpedó? az sem rossz, viszont van egy hátránya, hogy nem forradalmasítja a part. Engem, mondta a herceg komolyan, ezzel számolnom kell, kétségtelen azonban, hogy a hajóipar forradalmasítja, és ez sem megvetendő. Most pedig, ha megengedi, elmondom önnek a tervemet. Parancsoljon, örülnék, ha segíthetnék. Legalább mi feltalálók tartsunk össze. Hm, <gül> megtisztel. Hát, nézze kérem. Az a rendkívüli hasonlatosság. Ami köztünk van, egy tervet ér alatt meg bennem. E pillanatban ugyanis négy kémszervezet dolgozik azon, hogy megszerezz a terveimet. Én tehát arra gondolok, hogy mi szerepet cserélnénk. De én nem értek a torpedókhoz. Én se értenék a halbodolítógéphez. A szerepcsáját nem is úgy gondoltam, hanem így. Több mint egy órán át beszélgettek. Amikor a herceg hazament a színházból, hozzálátott, hogy a megbeszélt terveket gyakorlatilag is kivihetővé tegye. Összeszedte egy rajzait és feljegyzéseit, gondosan belerakta egy mappába és az egészet a aktatáskájába. Időnként kényszeredett pillantást vetett a testőrként mellette üldögélő Millerhagynagyra, aki egykedvén szívta kurta angol pipáját, és időnként kortyolt egyet az előtte álló szódás Ugyanekkor Ugyanekkor Fred McInton is lázasan készülődött. A tervekkel pontosan úgy járt el, mint előkelő alteregója. Mappába rakta őket, és becsúsztatta a időnként pedig ábrándos pillantást vetett az asztalnál üldögélő és csendesen cigarettázó Léánra, aki az éjszaka ez előre haladott órájában hosszú lelkitusa után felkísért a lakására, hogy segítségére legyen a nagy feladatra való előkészületekben. – Csak azt szeretném tudni – fordult egyszerre a lányhoz –, hogy miért bízik meg magában jobban a herceg, mint bennem. Leán vállat volt mert én komolyabb, alaposabb és megbízhatóbb vagyok, mint maga. Egyébként nem értem, hogy miért bántja ez magát. Talán kellemetlen, hogy feljöttem ide? Dehogy is kellemetlen. Mióta ismerem magát, mindig erre a pillanatra vártam. Na hát, akkor örüljön, hogy elérte. El, el. És örülök is, de megvallom, nem egészen így képzeltem a dolgot. Feljön, hogy előkészítsen egy misszióra a hogy... Szóval Feltételezte rólam, hogy más módon is feljöhetek ide? Kérdezte Liam villogó szemmel. Fred megijedt. <gül> ne, ne, nem, nem, nem egészen így gondoltam, csak jó, jó, ne dadogjon, csomagolja be azokat a ruhákat is, és jól figyelje rám. Csupa fül vagyok. Azt látom, felelte a lány szemügyre véve Fred kisé elálló füleit. Tehát hallgasson ide. Maga, miután én elmentem, lefekszik és alszik pár órát. Reggel hatkor elmegy a herceg lakására. Megvár engem. A herceg Párizsba utazik, mint azt maga is tudja, és rajtam keresztül fog magával érintkezni. Már feltételezhető, hogy a postáját is figyelik. Maga minden utasítást tőlem kap. Érti? Jól vigyázzon, mert nem csak szép feladatot kapunk, de a honorárium sem megvetendő. Vidáman megrázta szőkefejét. Megmondtam, ugye, hogy embert csinálok magából. És látja, sikerül. Magának? Kiáltotta sértődöttem Fred. Hát ki a herceghez? Maga vagy én? Na jó, ne veszekedjünk. A fogkeféjét se felejts el. Úgy. Én most elmegyek, mert ladagad a szemem. És hogy kiszárad a torkom. Nincs véletlenül egy kort viszkije. Mi az, mi baja? Rosszul van? Odaugrott a fiúhoz, és megrázta egy kicsit. Fred végig a homlokát, és kisé sápadtan mondta. Nem, nincs már semmi baj. Köszönöm. Tudja, ez ez egyike kevés számú gyengéimnek. Ha csak a nevét hallom, annak az átkozott szappaniző italnak, hát rögtön rosszul leszek. Nem értem. Ó, oh, ennek története van. Körülbelül hat éves lettem, amikor egyszer felkapaszkodtam egy székre, és kinyitottam a szekrényünk ajtaját. A szekrényben egy üvegskót izé volt. Vi... Ki nem mondja? Én kivettem az üveget, leültem a földre, kinyitottam, és addig ittam, amíg egy csepp maradt benne. Mit mondjak magának? Egy hétig élet halál közt lebegtem. Azóta rosszul leszek, ha csak a nevét is hallom. Azt hiszem, nem csoda. Nem. Bocsásson meg, de nem tudhattam. Na, de most már igazán megyek. Ne felejtsen itthon semmit. Reggel találkozunk. Nehogy is kísérle, feküdjön le és aludjon. Kömmöl herceg befejezte a csomagolást, és a szán segédhez lépett. Ej, inni! Azt hiszem, kedves Miller, most már lefekszhet aludni. A gyilkos urak alig ha jönnek éjkésőn, és látom, hogy már leragad a szeme. Miller had nagy felállt. Azt hiszem, Excellenciádra is ráfélek egy kis pihenés. Na, ami azt illeti, az utóbbi időben egyre kevesebb részünk van benne. Hát akkor, megyek a szobámba. Jó iszakát! Ne felejts el, az 5.30-as vonattal utazuk Doverbe. Jó szakát! A hadnagy elindult az ajtó felé, de két lépés sem tett, mikor csenget és hallatszott kintről. Hát ez meg kilát, kapta fel a fejét a herceg. Fogalmam sincs róla. Ennyi kedves, miért nyisson ajtót, az öreg Patrick nyilván már lefeküdt. Miller szánysegét megtapogatta hátsó zsebébe a revolverét és kiment. Kisvártatva visszatért Swift kapitány társaságába. – Ilyen késő, kapitány? – mondta meglepődve a herceg. – Történt valami? – Történt, kegyelmes uram. mondta komoran a tiszt. – Baj van. – Már megint? Hát nem lehet egy pillanatig nyugtunk? – Nem lehet. Túlságosan nagy érdekek forognak kockán, kegyelmes uram. Hát, akkor igyon egy karcsot is mondja el, amit megtudott, de gyorsan, mert holnap igen korán utazom. Swift ivott egy korcsot, és rossz kedvén mondta. Azt hiszem, efelől megnyugtathatom, Excellenciádnak felesleges holnap reggel elutaznia. Felesleges? Miért? Mert szeretett üzletbarátaink már mindent tudnak. Igen. A személycserét, az utazást, az egész szép tervet. Minden. Már a színházban mondtam, hogy gyanakszom valakire. Sajnos nem eléggé gyanakodtam. Nem lett volna szabadott a páholyba ilyen életbe vágó dolgokról beszélgetni. Végzetes hiba volt. Van ott egy fickó, egy Mancini nevű jegyszedő. Azért vártam el excellenciától, hogy azt kövesse. Bemett egy kocsmába a Trafalgar Street-en, és még elkészítették a telefonfülkébe sietett. Nehéz volt kihallgatni a beszélgetést, de sikerült. Persze csak szavakat és félmondatokat hallottam, de az is elég volt. Megszólalásig hasonlítanak, Párizsba utazik, helyette itt dolgozik, az igazit figyelni. Nos, azt hiszem ez elég. A herceg gond terheltem, bólintott. Éppen elég. A szép terv esett. Swift kapitány megrázta a fejét. Tehetetlenek vagyunk a csirkefogókkal szembe. Herceg rossz kedvűen sétált fel alá. Egyszerre hirtelen megállt, és olyan gyorsan fordult meg a sarkán, mintha dróton rángatták volna. – Megvan! – a diadalmasan. – Megcsináljuk a dolgot! Tudok egy mordot, hogy túljárjunk az eszükön? Swift kapitány izgatott lett. – Excellenciádnak talán van valami terve? – Még az a ragyogó, Mit szólna hozzá, ha helyettem ezt a Mackinton utazna Párizsba, mint... mint Camille herceg, fejezte be a kapitány. Úgy van. No, mit szól hozzá? Remek! A csirkefogók őt fogják figyelni, és excellenciát nyugodtan dolgozhat itthon. És legfeljebb ellopják tőle hajbodorító készülő tervait, mondta nevetve a herceg. Megbeszélték, hogy megvárják Mackintont, és azonnal útnak indítják. Még Liennál sem közlik a cserét. A lány már egyszer összetévesztette őket, és a herceg bízott benne, hogy ha igyekszik utánozni hasonmását, akkor most még kevésbé ismerheti fel. A herceg megnézte az óráját. Látta, hogy most már nem érdemes lefeküdni, amíg a fiatalember nem érkezik meg. Egy parti sakkot ajánlott Swift kapitánynak. Sakkoztak. Miller szány segéd csendesen bóbiskolt mellettük a széket. Swift kapitány már a második kivéthetetlen és szégyen teljes mattot nyújtotta át fölöttesének, amikor megszólalt a csengő. Itt van, mondta Camille herceg. Miller, ereszse be! Haló, hadd nagyúr, élbredjen és ereszse be az félemet. Mackintoon bevonult. Letette bőröngyét és aktatáskáját, és félszegen meghajolt a társaság előtt. A herceg élesen figyelte. Minden mozdulatát, minden jellegzetességét kívülről akarta tudni. Ezzel alatt a kapitány elmagyarázta, hogy némi változtatás történt a haditerve, és neki kell Párizsba utaznia. Mackington egykedvűen vette tudomásul a dolgot. Párizs? <gül> Úgy is jó. Neki csak az a fontos, hogy nyugodtan dolgozhasson, és amíg dolgozik, legyen miből megélnie. Mindenesetről vigyázzon majd a rajzaira és a feljegyzéseire mondta az előrelátó herceg. – Azt hiszi excellenciát, hogy eltalálják lopni? – Azt! – felelte jókedvűen. – Pedig, ha jól fog helyettesíteni, jutalom, megveszem magától ezer fontért. Mackinton szeme előtt piros, zöld, kék és szép orgonali lakarikát táncoltak. Mennyit méltóztatott mondani? – Húszezret, de magának addig is élni kell, – Gondolom, elég lesz ez az ezer fontos csekk. Mekintott úgy érezte magát, mintha álmodna. Sietett vágni a mesebeli összeget, mielőtt felébred. Aztán a holmió után nézett. – Azt hiszem, rövidesen indulnom kell. – Remélem, semmiféle számítását nem kereste ez a változás? – érdeklődött a herceg. – Nem, a herceg. – Biztos? És a szőkeleázó, ez a Miss Leon nem sír majd nagyon maga után? Ő, kiáltott felelkes Fred. Na, a felő nyugodt lehetek. Körülbelül annyit törődik velem, mint egy kísérletező orvos a beoltásra szánt tengeri malacszal. Sőt, azt hiszem, még ez is túlzás. Ennyit se törődik velem. Ahogy. Mondta vontatottan a herceg, és Swift kapitány esküdni mert volna arra, hogy fölötte se hangjába, valami megkönnyebbülés csengett. Amikor Fred Mackinton elutazott, és Swift kapitány is hazament, a herceg aludni küldte a teljesen összecsuklott Miller szánsegédet, és csak úgy ruhástól ledőlt a díványra. Igen, meg volt elégedve az elmúlt nappal. Ellenfelei azt hiszik, hogy Párizsba utazott, és ő végre lélegzethez juthat két-három hétre. Arra ébredt, hogy az öreg inasabb Pátrik elég kimérletlenül rázza a vállát. Kamil Herceg! Kamil Herceg! ébredjen! Egy hölgy várja! Hangjából csak úgy füstölgött a mélységes felháborodás. Nem, mintha gazdájárs soha se keresték volna fel a gyöngéb nem részéről, de, hogy ilyen szemérmetlen perszónák reggel hatkor jöjjenek, ez a legvihar edzettebb komornyik idegeit is próbára tette volna. A herceg felült a heverőn, megdörzsölte a szemét, sűrű ásításokkal tarkítva, mondta. Roundben van, Art Pat, vezess be a Lady a szalomba. Lédi, morogta ingerülten a komornyit, reggel hatkor vizitelő lédi. Olyan lédi én is vagyok. Ha jól értem, megint morogsz, Patrick. Próbálta Kamil Herceg visszaszerezni a régi családi bútordarabbal szemben rég elvesztett, sőt, talán sohasem volt tekintélyét. Jól értette, morgok is. Hát, nem morgok, az illatlanség. Tudok nagyobbat is. Kamil Herceg most komolyan haragba jött. Patrick, mondta szigorúan és méltóság teljesen. Felszólítom. Hogy ne felejseljem velem, ellenkező esetben leterítem önt egyetlen jól irányzott ökölcsapással. – Jó, jó! – morogta a hetven éves Patrick. – Legény kellene oda! – Várj! – szólt utána a herceg. Ide figyelj! Fontos érdekek forognak kockát. Miss Grant ezért jött. Ne felejtsd el, hogy én most tulajdonképpen nem vagyok én, hanem, hanem, hanem valaki más. Te azonban azt hiszed, hogy én én vagyok. Érted? Nem én, mondta őszintén Patrick. Nem baj, majd később megmagyarázom. Vezesd Miss Grantet a szalomba, és mondd meg, rögtön jövök. Mikor magára maradt a tükör elé állt és megpróbálta a tőletelhető legnagyobb igyekezettel utánozni Fred Mackintont. A szerepet végig kell játszania a leány előtt is. Úgy fest ugyan a dolog, mintha megbízható lenne, de azért az ördög nem alszik. Nagy gonddal pontosan olyan három szemölcsöt festett az arcára, amiet Mackintonon látott. Hunorgatott a szemével, megrándította a vállát, és jobb keze üljaival kihúzgálta a kézelőjét kabát alól. Amikor úgy találta, hogy minden jól megy, kiválasztotta legbővebb és legkevésbé ráillő zubonyát, és felcserélte a most rajta lévővel. Az utolsó pillanatban még eszébe jutott valami. Elővette egyik legnagyobb kitüntetését, és feltűzte a kabátjára. Tudatosan az ellenkező oldalra, mint ahova kellett. Aztán benyított a szalomba, ahol Liam már türelmetlenül toporgott. Na végre, kezdte a lány. Ugyancsak megvárakoztat. Túl hamar belejött itt nekem a nagyúr szerepébe. Mutassa magát! Alaposan megnézte a herceget jobbról, balról, és elismerően mondta. Pompás. Ha ezekről a neuraszténiás rángatózásokkal leszokna, az édesanyja se tudná megmondani, hogy kettőjük közül melyik a fia. Az uniform is a egy kicsit, de ez nem baj. Megdöbbenve megállt. A herceg mellére nézett, és felháborodva csóválta a fejét. Micsoda gondatlanság! A herceg igazán kioktathatta volna magát. Hol hallotta maga, hogy a rendjeleket a jobb oldalon kell hordani? Teszi mindjárt a bal oldalra? A herceg meglepődve kapott a rendjelhez. – Hát, ezt honnan tudja? – Honnan tudom? Épp eleget hallottam a főrendezőtől, amikor a nagy herceg a babám című vigyátékot próbáltuk. – Na, ne vitatkozzon, ehhez én jobban értek, tegye a bal oldalára és kész! Kamil herceg tűnődve nézte a lányt, aztán egy kicsit bátortalanul megszólalt. – Nézze, Miss Lian, ne vegyet a lakodásnak, nem az én ötletem volt. A herceg sütötte ki. Arról van szó, hogy maga, mivel részese ennek a kis összeesküvésnek, és mivel maga az egyetlen összekötő kapucsa herceg közt és köztem, ezért itt kellene, hogy lakjon. Lian felkapta a fejét. Micsoda? Tudnili úgy gondolja ő excellenciája, hogy ide rendeli birtokáról a kulcsárnőjét. Igen, tiszteletre mérte a hölgy, és akkor az illendőségnek is elég volna téve természetesen magának busásan megfizetik a fáradtságát. Lien eltűnődött. Hm, mondta nagy sokára. Hát, ha az idős hölgy eljönne, és elvégre rendes lány akkor is tisztességes maradhat, ha egy fedél alatt lakik egy férfival. Ez alapigasság aranyatér, mondta a herceg. Tudom, feleltelen ilyen, meg is akarok élni belőle.